apera gutot zero sin protesta egiteagatik 7 lagun epaituko dituzte datorn ostegunean Donostian. Kontzentrazioak daitu dirado Donostian eta Eruñan. Datorn ostegunean urtarrilak 29 HTenorkak 7 ekintzaile epaituko dituzte guardiko hamabitand Donostiako epaitegian. Hain zuzen ere Juan de Azarloaren 5ean Urkullu aurrean ahetxeteren orka protesta egiteagatik. Protesta ura donosteako kursal jauregian egin zen, eusko jarlaritzak ogeita urte jasangarritasunaren alde izen eta urkullu lendak buruzela antolatu ekitaldian. Urkollo Esketanasterakoa HT ari desobidentzialdarikatzen duen mugitu mugimenduko 7 lagun eskenatokira igo eta HT jasangaitza eta EAJ hipo hipokritak sioten kartelak erakutsi zituzten azpiegitura erraldo ionen aurka kantak eta aldarreak oilukatzen zituzten bitartean. Lehendakariaren segurtasun zerbitzuak azkar eta oso modu sakarra mota situtzen ekintzaile kursadetik jarraian saspiak identifikatuak izan ziren. Horrela, ekintza honengatik ertzaintzak desorden publikoak eragitea leporatuta falta epaiketa egingo da datorne ustegunean aurkako saspi ekintzailea guen aurka. Hori dela eta, ertzaintzaren salaketaren zeuguntzuka eta AHTN aurkako oposizioaren kriminalizazioa salatu nahi dugu berriro. Izan ere, bereko hainbat ekintza, inongo, ondorio, juditzali gabekoak izan dira. Adibidez kursalean bertan 2008o martxoaren sortzia Mariano Rajoy, Espainiako presidentearen aurrean eskubide zezualen alde, lau emakumeek egin zuten protesta. Hortaz, epaiketa salatzeko eta epaituei sostengoa adirazteko konzentrazioa deitu du mugitu mugimenduak goizeko amaiketardetan donostiako epaitegearen aurrean. Bertan epaituei komunikabidei adirazpenak egingo dizkiete. Etxorko Urdenda garearen zaldesko estatua ikusgarri bat ere inauguratuko da. Urkullu kasu honetan asto baten gainean irudikatuko duena. Urkullu astoaren gainetik jetxiadi goiguruarekin. Alaber Iruñako jubilatuen sasoia elkarteak deituta Nafar Hiriburuko foru monumentuan beste elkarretaratze bat egingo da ostegunean egardikordu batetan. Epaituritako lagun bat sasoia elkarteko kidea delako. Epaiketonen harira, epaituek kursalean egin bezala mugituk ozen kizalatu nahi du Eusko jarularitzak bere burua arrokeriaz jasangarri gisa orkesten duen bitartean Euskal Herrian inoiz egin den aspigituarrik txikitzailena gultzatzen duela. HTak ingurumena gogor zutzarekin batera balia biden xauketa ikaragarria dakar, materiala, energetikoa, ekonomikoa. Etorkizunean guztiontzako hipoteka bat izango delarik. Jasangarritasuna egungo gezurrik ahondinetarikoa da. Baliabideen շouketaren, petrolioaren gailurraren, aldaketa klimatikoaren eta nola ez, azpiegitura txikitzaile eta ezbeharrezkoen inpusaketaren aroan bizi gara. Azken horien artean HTA dago. Hala ere, jasangarritasunaren leloa markak, produktuak eta zergatik ez politikariak pulizizatzeko erabiltzen den itxurakeria ideologikoaren parte izatera pasada. Artara, hipokresia jasangarria salatzen zen kursaleko protestan, ekintzaile botatako esku horrian. Eta zikinkeria ez da, urku iuk orduan txegaizke esan bezala lurreti jasosuen esku horriura, zikinkeria ahetxetea eta proiektu txikitzaila dira. Sikinkeria azpiegitura horien gaineko estaba nola lapurtu zuten da. Zikinkeria, atxeteari buruz egindako herri galdeketak nola merspretsatu zituzten da. Zikinkeria, proiektuaren opakotasuna da. Eta zikinkeria, eraikuntza enpresen eta proiektua sustatu duten alderdi politikoen artean pastela nola banatu duten da. Hori denagatik, donosti antirunian egingo diren ekarretaratzetan zuen parte hartzea espero dugu. Eta zuen inguruan deialdi honen berri zabaltzea eskatzen dizuegu. Donostiako konsentrazioaren kartel ere bidatzen digutela, zaten dute, eta informazio gehiago nahi izan eskeo, mugitu.blogspot.com web gunean ba